Hej, dagens övning går ut på den fredla podcasts. Jag kommer att utgå ifrån att ni alla kan och Audacity. Så det vi kommer att göra är att det där först producerar ni en podcast. Sen ser vi till att ni får rätt tanks och allt väldigt annat som behövs där. Och sen tar vi publicerar den på bloggar så att folk hittar.